Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fabudun. Hadha siratun mustaqim. Šešam se jedne prilike smo sam ja i jedna grupa studenata, nekih 15ak studenata posjetili nekoliko islamskih učenjaka među kojima su naj najpoznatiji možda vama šejh Abdurrahman Džibrin, Ibn Džibrin, Allah musim ilov preselio je prošle godine, šejh Salman Elauda i šejh Abdullah El Guneiman. Bilo je tu još neki halima, ali ovo, ovo su, ovi su e, najpoznatiji. I svima smo postavili slična pitanja koja se tiču naših ovdje problema i naše problematike. I normalno naj, najveći broj tih pitanja je bio vezan za tekfir. Vi su oni jednako reagovali na to naše pitanje. Reagovali su jednim općim čuženjem. Pitali su nas, zar je moguće da se vi bavite tim pitanjima? Vi živite u sršanskoj Evropi. Zar je moguće da, da, vam, da vam je na umi to koje je kreatir, ko nije kafir među muslimanima i da na kraju krajeva da se vi sa stepenom kojeg imate Kada u pitanju znanje, da se vi bavite tim pitanjima. A šeha Bula Gunaymana im je otvoreno rekao. Da ukoliko se budemo bavili tim pitanjima. Da će doći do podjela. Da će doći do razilaženja. Da će doći do sektašenja. Da će doći do međusobnog neprijateljstva. I tako dalje. I upravo je. Bio je upravo. Jer kaže vi nedovoljno razumijete ta pitanja. Možda vi znate samo neke E, dijelove tih pitanja, ali ne znate ta pitanja u cijelosti. Imaju zamršene pitanje iz tih oblasti koja vi ne razumijete i bojim se samo da će se, se razići i da će, da će doći do do pucanja i tako labilih zapova muslimana. I tako se to se i desilo. Kada se ljudi bavili davom, Kada se bavili pozivanjem onih koji nisu na pravom putu, ali davom u pravom smislu riječi. Pozivanjem onih koji nisu na pravom putu, onda je bilo dobro. Ali kada su se ljudi zabavili jedni drugima, ko je bolji, ko je ispravniji, ko je, ko je ovakav, ko je onakav, onda je došlo do, do podijela. Došlo je do slabljenja stafova. Došlo je do, do slabljenja snagi jer se energija prošla na Bez prošla u stvarima koje nikome nisu prebale. A pogotovo što, dakle, o tim stvarima su, ako nama nije, ako su, ako nama nije preporučeno tada da se bavimo tim stvarima, šta je oni sa onima koji nisu ni toliko naučili Allahu Allahove želdašanovi je.